Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin was salatu was salam ala ashrafil anbiya was sayyidil mursalin amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa Hər bir insanın qəlbində olmaya bilər Amma üzülmət hər bir insana qəlbində olur Yəni ki, hər bir günahkarın qəlbində Sonra Şəx gətirir ki minhə və bədən. Gətirir ki, günahlar insanın qəlbini Və bədənini zəiflədir Yaxşı, bir dənə sual çıxır ortaya Ola bilsin ki, kafir Məsət bədəni güclü ola bilər Onunla bunu necə şey eləmiyorlar, bir araya gətirmiyorlar? Yaxı, İslam sənə deyir ki, günahlar insanın qəlbini və bədənini zəyiqlədir. Amma sən sən günahkardır, kafirdir, Allah subhanda itaat eləmir, yaxud başqa dinlərdəndir. Amma görsən ki, bədənlər maşalı sağlamdır, ya idmançıdır. Hə? Nəxilat da? Necə cəmir eləmiyolar? Hə? deyir ki, va Allah vahnu li qal zahir deyir ki, fəlahkar insanın deyir, zəifliyinin qəlbi, qəlbinin zəifliyi deyir. bu zahir olan bir şeydir. Bəllə təzalu tuhinu hatta tazi la bil kulliyə fa o günahlar o belə zəiflədir ki, o belə zəiflədir ki, hətta deyim bir axirdə onun həyatı bütcüllükdə məhsul olur. Va amma vahnu li Bədən zəifliyinə gəldikdə isə fe innel mu'min quvvətuhu min qalbihə. Yəni alır, alır deyir. Və əmmə el fəcir fa fə innəhu və in kana qavi el bədən. Əmmə el günahkara gəldikdə isə deyir və ya fəqirə gəldikdə isə əgər də laq onun bədəni deyir. Bücdə olsa belə fehu və adavi şeyin inqal haca ihtiyac vaxtı görürsən ki, onun o bir boyda bədəni onun köməyinə çatmır. Fətəxunuhu quvvatu əhvac məyəquni ilə nəfsi Və öz bədənini ehtiyac olduğu halda görürsən ki, onun bədəni ona xəyanət edir Və səmməl quvvətəl əbdənin fərisi və rum Və sən deyil, fikir ver, parsların və rumların bədənlərinə, müsəlmanların bədənləri, şək yox yox yox yox yox yox yox yox yox yox yox yox yox yox yox yox yox yox yox yox yox yox yox və qəhr qahrı etdilər əhl-i imanın və qüllubərin. Və iman əhli onları öz iman qüvvəti ilə necə etdilər? Köktürdülər. Və bir çox həyatda da görürsən ki, insan zəifdir və ya qalaçadır, amma bir çox böyük insanların, yəni cismlə böyük insanların eləmədiyi şeyləri edib. Yəni insana əsas hərəkətə gətirən, onun içində olan iradədir. Əgər şək yoxdur o iradə də imandan qaynaqlanarsa, Yəni, onun qabağında artıq heç kim durabilməz Aydın qardaşlar İradə güclü olandan sonra Məsələn, sən qabağında 2 ton Burada un olsun Sən onu afarı qoyacaq sonra Həli. Əgər iradə zəif olandan sonra Təmbəl olunan sonra şələn, Sən təmbəliyəcəksin Sən kim deyə buna afara Amma sonuca baxanda Gördək ki, bunu ora afarıb çatdıran qüvvətli insandır Yəni, bu bir şey yəqin gücü çatmıyım Zəif insandır ki Bu, məsələn, əşyanı götürüb Ora afarıb çağır Hər şey insan içindəkinə bağlıdır Yaxşı Sonra şəx gətirir ki Günahların həmşinin acı aqibətindəndir ki Elimdən deyil məhrum olmaq Və elimdən məhrumiyyət də dərəcələrə bölünür Şaxələnir Yəni elimdən məhrum olmaq Allah subhantalar birdən birə ki məsələ isə unutmur Ya insanın ilə kitabı almur Ən birinci elimdən məhrum Yəni elm almaq üçün Ən birinci elə bir ki eşitmək lazımdır və ya oxumaq lazımdır. Yəni kim də məsələn oturub dərsə qulaq asır, oradan fayda götürür. Kim insanlar da gəlir, kitab alır, oxuyur, elə fayda yetirir. Ən birinci pillə nədir? Oxumaqdır. İkinci pillə yazmaqdır. Əgər yazmasan, elə bir ki, eşitdiklərini, oxuduqlarını çoxsu yatan çıxıb gedəcək. Və üçüncü pillədə əzbərləməkdir. Qəzən qardaşlar. Və çox insanlar məsələn görürsən ki, öz məsələn dinindən, imanından şikayət edirlər ki, məsələn Allah Subhanahu taala, İslamda belə ləzzət var, amma biz namazları təmbəl qılıırıq, canımız sıxılır. Yəni bəzi insanlar məsələn dili ilə deyir, deməsə, amma bir biraz qurdalayanda həmin insanı görürsən ki, həmin insandan bu etraqları eşitmək olur, yəni. Və onun ən başlıca səbəbi o İslamı elmə, yelənməməsidir. Və sadəcə elə bilir ki, bundan məqsəd gəlib dərslərdə oturub getməyidir. Amma görəkən dərslə oturur gedir, yəni o düzdür, o elmin havası ona deyil. Amma əsas həqiqi elmə yerləmək üçün insan onu inəməlidir, əzbərləməlidir. Hindiyə də olmasa məsələn, hər hansı bir dərsdən çıxandan sonra o dərsi götürüb, konspektləşdirib, onu yəni əzbərləmək özü üçün konkret qısaltmağa çalışmalıdır. Bələ olsa o insan elmə yerləmiş olur, amma bunun xaricində o insanlar həddən artıq elmdən fayda götürə bilmirlər. Ümumiyyətlə, İslam dini həmişə, bəq qardaşlar, geçən dərslərdə demişik, İslam dini həmişə keyfiyyətin faydanın zərində deyənir. Yani. Məsələn, çox olub, məsələn, faydasız olmaqdansa az olub, faydalı olmaq üstündür. Məsələn, İmam İbn Abbas nə deyir? Deyir ki, iki likətdir Allah üçün tədəbbülə deyir, gecə namaz qılmaq, səhərəcən deyir, 100 likət, 100 likət deyir, tədəbbülsüz namaz qılmaqdan deyir, üstündür. İmam muslim gətirir ki, məsələn, öz kitabında deyir ki, sizdən biri deyir, Ramazanda deyir, Quran oxuyanda məqsədi, amacı deyir, başqalarına ötüşmək olmasın. Filən iki dəfə putarır, mən elə tez tez mən də putarır, mütləq. Elə bir ki, insan öz qabağına qanun qoyur ki, mən mütləq iki dəfə Quranı Ramazanda üç dəfə və ya xətm eləməliyim. Sizdən deyir, amacı deyib olmasın, ötüşmək olmasın. Oxuyarkən, fikri zikri suriyanın axırına çatmaq olmasın, deyir. Və de, əksinə deyir, oxudur, deyir, ayətləri nəyəsini düşünsün, yəni. Yəni, bir dənə bəqərəni oxuyub, sən konspektləşdirib, əmirlərin çıxartmaq, nəhilərin çıxartmaq, orada, məsələn, keçən mənalar nədir, kitablar kimədir. Onu yığıb, özün üçün saxlamaq, inan, Quranı bəlkə 10 dəfə xətm eləməkdən yaxşıdır, burulur. Yəni, dinimiz nə dinidir, kardeşlər? Məna dindir, dindir, bütün, əmirlər və nəhilər və yasaqlar görürsən ki, hamısı o kevkədi qorumaq üçün gəlir. Ona görə, elmdə də məqsəd əsas yəni gəlib oturub getməklə insan elmli olmur. Hadi, məsələn, bak, görsən, çox vaxt keçən dərsdə yəni, elmli olmaq üçün gələk o deyilən sözü burada deyildiyi kimsə onu tələfiz eləməyi bacararsan. Eyni cümlədir. Eyni cümlədir. Əgər sən onu, məsələn, biraz elə bil ki, dəyişir, kurson, təsəvvür məna içməsə belə. Görsən ki, o qədər o, yəni təsir göstərir. Amma sən onu necə var, elə əzbərləyəndə görürsən ki, öz təsirini göstərir. Yəni ona görə insan lazımdır ki, nə isə oxuyandan sonra, sonra, əgər elmiyyəyə gəlmək istəyirsə, onu sonra yazsın, konspektləşdirsin, hətta bu kifayət deyil, insan arada onu təkrarlamalı lazımdır. Əgər sən bir dəqiqə Qalın kitabı, 100 seyfəli kitabı Ola bilsin 10 On seyfəyəsən, onu konspekt edəsən Konspekt edəndən sonra Artıq sən o 100 seyfəli kitabı okuma İhtiyacı yox 10 seyfəyə oxuyacaq, onu sən yetəcək Dayanlı qardaşlar Ona görə Kim həyatında nə sıxıntı tapırsa Öz nəfsindən başqa heç kim qınamasın <coughs> Yaxşı Sonra gəlib Dədir ki, günahların acı aqibətindəndir ki, insanı elə bir elmdən, itaətdən məhrum edir İtaətdən məhrum edir, elmdən məhrum edir Fələ ulam yəkun ilə bi uqubətən <gülüyor> illə ən yəsuddan ittaə ləqəfə Deyir ki, ümumiyyətlə, günahların acı aqibətindəndir ki, başqa bütün deyil Onun acı aqibətlərin qoy qırağa bircə dirbi olsaydı, kifayət edərdi O dediyi insanı itaətdən uzaqlaşdırmaq İtahiyyətdən uzaklaşdırmaq Və hətta deyir Bu bir insanı itahiyyətdən uzaklaşdırmana Kifayət eləmir deyir İstər istəməz bir günah O biri günah səbəb olur O günah da o biri günah səbəb olur Və beləliklə bir günah düşən bir neçə günaha Düşmüş olur Necə ki, şeyh burada misal getirir Bunun misalı deyir Və insan bir çox salıq əməllərdən məhrum edir Və bunun misalı nəyə bənziyir İnsan deyir, elə bir loxma yiyir, elə bir yemək yiyir ki o yemək vasitəsilə insan xəstələnir və o xəstəliyə görə o insan bir çox gözəl yeməklərdən nə olur, məhrum qalır Ən yəni, istərsəməz, insan xəstəliyə görə diyət edir ki, həkim deyir ki, mütləqsən Ona görə də bəzi günahlar eləyir ki şey, insan artıq məcbur olur ki, o günah ailəliyinə görə, başqa itaatlərdən də nə iləsən məhrum, məhrum qalsın بَرَ və minhə ənəlmə əsəyə təqsirul əmr və təmhəqü barakətəhu və lə buddə şeyx gətirir ki, günahların acı aqibətindəndir ki, günahlar insanın ömrünü qısaldır Və alimlər deyir ki, günahlar ömrin, insanın ömrünü qısaldan da burada məqsəd bəzilərdir ki, həqiqətən qısaldır Məsələn, istər-istəməz günahkar insan, yəni yaxşı insanlarla oturarsan, qabağı yaxşılar çıxar Həyatı yaxşılıqlarla qıldırarsan Pis işlərə bax qalmaz Pis işlərlə doldurarsan Yaxşı işlərə bax qalmaz Pis insanlarla oturub durarsan Qabağa fislər çıxar Yaxşı insanlarla oturub durarsan Qabağa kimlər çıxar? Yaxşı insanlar çıxar Ona görə insan istərsə məhz pis işlərlə məşğul olanda Qabağına pis insanlar çıxacaq O pis insanlar da Ya bir gün vuracaqlar Ya öldürəcəklər Ya pis işlərlə məşğul olduğun üçün O işlərdən müxtəlif xəstəyələr tapacaq, tapacaq, tapacaqsan və o xəstəliklər səbəbi ilə ola bilsin insanın ömrü nə olsun qardaşdır qısalsın yəni yəni bəzi alimlərdir ki, həqiqətən insanın ömrün qısalmasına səbəb olur və və ola bilsin ki yəni bu yüzdə yüz, yəni bələ deyil bu bir rəydir, ola bilsin insan günahkar olsun hamının çox yaşadın yüz il yaşasın və və başqa bir rəydə getirir ki, burada əsas keçən məqsəd insanın ömrünün bəraketinin qısılmasıdır. Aydin qardaşlar, necə ki və hada haqq və huwa bəzi təsir-i müasir <gülüyor> və bəl tənqusü həqiqə kəma tənqusü rizq <gülüyor> Nəsa şeyx burada gətirir ki, ömür də necə ki ruzlər insan əjəlləri səbəblərlə uzanır. Aydin qardaşlar, eləcə də insanın ömrünün uzanması və ya qısalması, insanın xoşbəxt və ya bədbəxt olması, xəstələnməsi və ələ bir sağlam olması, kasıb və ya varlı olması dinimizdə nəyə bağlıdır? Səbəblərə bağlıdır. Yəni, inşallah insan doğru səbəblərdən tutarsa, insanın ömrünün uqanmasına, sağlam həyat keçirməsinə, rüsin çoğalmasına səbəb ola bilər və səbəblər də tərk edərsə, ömrünün qısalmasına, insanın ələ kasıb olmasına və ya Bədbəxt olmasına səbəb ola bilər Və başqa bir rək də var Bəzi zalimlər də gətirir ki Və tətirun məasifi məhqil Omru və innəmə hu Bi, bi həqiqətl həyət İyə həyətl Deyir ki, insanın ömrünün bərəkətin çəkməsi Yəni, onun qəlbin Həyatının çəkməsi deməkdir Qəlbdən həyatın götürülməsi deməkdir deyir. Və lihəzə cəalə Allahü subhanətə alə kəfirə meyitən Qayrə Dolayı görür Allah Subhanahu Quran-ı Kerimdə, Quran-ı Kəndi keçən ayələrdə kafiri Allah Subhanahu ilə adlandırır. Və keçən bir hədis edik ki, Allah Subhanahu buyurur: "İnnə mə aləm asan İblisin həccsi var idi. Birinci, ən birinci ölən Allah Subhanahu xalqından kim olur? İblis. Və Allah Subhanahu deyir ki, kim mənə asi olarsa, o öz zər öllər kimi baxaram. Və <coughs> buraya görə Allah Subhanahu elə bir ki o günahkar insanı tamamilə elə bir ki Allah Subhanahu asıla insanı tamamilə elə bir ki kafirləri və günahkar insanların da bu ayədən payı var, qəlblərinin də bu ayədən payı var. Allah Subhanahu onları meytəlləndirir. Və hayat fil haqiqat hayatul qalb. Və haqiqə hayat qəlbin deyir həyatıdır. Və omru l-insən müddətə həyatuhu İnsanın ömrü onun həyatının diri vaxtı sayılır Yəni Allah s.w. onun xaricində keçən vaxtı diri həyat adlandırmır Yəni əgər bir insan 80 il yaşıbsa, 40 ilinə Allah s.w. ibadət edir 40 ilinə ası olubsa, o insanın həyatı Allah s.w. yanında neçə ildir? Hə? 40 ildir Felaysa omruh illa awqat hayatihi billah fa onun deyir elə bil ancaq Allah Subhanahu taala ibadətlə keçirdiyi günlərdir. <gülüyor> və bilcümletinə fəl-ardı izə a'rəda anillahi və iştagala bilmaasi və da'at Və ixtisar nə elə Allah Subhanahu taala asə olarsa və hayatını günahlarla keçirlərsə onun elə bil ki həyatının xeyr bərəkəti Və həyat diyen şey ondan qalxar. Necə ki, Allah s.ə.q. Qur'an-ı Kerimdə buyurur Yəl-i təni qəddəm təli və peşman olan insan dilini Allah s.ə.q. buyurur ki, kəşk həyatını yaxşı əməllərə yəni, istifadə edəyərdim. Yəni, o insan həyatını ancaq salih əməl işlənən həyatı həyata, həyata adlandırır. Sonra, <coughs> şəx gətirir ki, وَاَنَّ الْمَأَصِي تَزْرَوْ أَمْثَالِهَا وَيُوَلِدُ بَ Həmçinin günahların acı aqibətindəndir ki, günahlar özü kimi əvzatlar qoyur gedir. Yəni, özü, bir ki, öz topulu səpir gedir və bir günahdan başqa bir günahda öyrənir. Hətta yə əvzə aləl-abdin müfarəqatıhə və getdikcə də günahların acı aqibətindəndir ki, tək edir o günah işləməklə xütarardır, amma deyir, o günahdan sonra artıq insanda bir günaha qarşı bağlılıq yaranır və insan o günahı tərk eləmək getdikcə çətinləşir. Ona görə bir günahdan tövbə eləmək, nə qədər insan tez qayıtsa, o qədər qədə insan üçün hasan edir. Getdikcə bir günahdan istər tövbə eləmək, istər şey eləmək, kətinləşir. Aydın, qardaşlar. Getdikcə kətinləşir. Zaman getdikcə həmin o günah insanın qəlbini kökləyə dərinləşir. Və hə bir şeyin də kökü dərinləşəndə onu insanın qəlbindən çıxatmaq hasan olur. Hə? Kətinləşir. Yə. Ona görə insan... <Gülüyor> Tez, yəni, onun üstünə düşməkdir Hətta bütün xəstəliklər də belədir Adı bir dənə xəstəlik, məhkəmə geyirsən, deyil neçə illib Əgər o xəstəlik tezə başlayıbsa Şək yox ki, onu bəlkə bir qısma alicənə aradan qaldırmaq olur Və ya, uzun müddətli bir xəstəlik isə Onu görürsən ki, hətdən artıq Onun üstündə həkimlər hətdən artıq çox əzabəziyyət çəkir Yəni ki, insan heç vaxt ümidini itirməməlidir Allah elə bir dərd indirməyib ki, onların dərmanı olmasın Kəmə qalə bəğdü sələf İnnə min uğubə səyyət səyyətun bəğdəhə və deyir, günahın deyir, qarşılığı deyir, elə bir cəzası ondan sonra deyir, qarşılığı çıxan başqa bir günahdır fə innə min təvabil həsənə həsənətun bəğdəhə həmçini yaxşılığın da deyir, qarşılığı cəzası ondan sonra deyir, qarşına gələn deyir, bir yaxşılıqdır İstərsəniz insan bir də yaxşılıq eləyəndə, məsələn, məscidə gəlsən, bir yaxşılıq niyyətlə gəlsən, görünüşdən yaxşını qazarsan. İstərsəniz atdığın, attığı, atdığın addımlara görə sənin savab yazılır, günahların silinir. Düzdür? Gərsən məscidə cemaatla bir yerdə namaz qılarsan. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, kim namazını cemaatla qılarsa, o gün o Allah subhanə himayəsi altındadır. Ondan sonra görürsən ki, Səbəb olur, arada oturursan Günəş çıxana qədər gözləyirsən Zorudur, 2-3 kət namaz qılıyorsan Fevamdarsan, sən bir kim Namazdan sonra oturar yerində Allah s.q. zikr eləyər Və günəş çıxandan sonra 2-3 kət namaz qılarsan Ümrə eləmiş kimi savab qazanır O, görürsən, dərs var İnsan görürsən, bir savaza görə Görünəcə də savab qazanır Yəni, bir savab səbəb olur ki İnsanın başqa bir dənə savab qazanmağına Əmçin günahlar da belədir <coughs> Necə ki, alimlər gətirir insan bir savab işləyəndə, obrisidir, savaplar da, yəni bir dənəsini qaldırırsan, obrislər də yapışır o ayaqlar. Ayrıq, əlim günahlar da edir. Bən heç fikirləşmə ki, anca və anca istədiyi çıxartcaz. Heç vaxt nə günah, nə də savab, nə olur, tək gəlmir. Səh-səməz görürsən ki, yanında başqalarını da gətirir. Qədəli qəkənə seyyət, həmçindiyi günahlar, hətta tasir-ı taat və ləməasi həyəti rəsiqə istəyirdir. İnsan deyir günahları olsun, istəyir itaət olsun. <coughs> Bu günahlar və yaxud itaətlər böyük bir şeylərə çevrilir və insanda sifət, insan ələb ki, əxlaqına çevrilir, insan deyir sifətinə çevrilir. Fələ və atta ləl-muhsəni Gün, elə bir yaxşı işlərin gözəl aqibətindən ki, insan əgər bir yaxşı iş dalanında edirsə, istər-istəməz insan onu bıraxanda ürəyində bir sıxıntı əmirə gəlir. Ki, elə bir ki, sanki bir balığı göz sudan çıxartıb, quruya atıblar. O işi tezdən edəndən sonra istər-istəməz insan içərisində bir rahatlıq tapır. Elə bir ki, üstündən bir yük götürülür. Aynə, məsələn, səyər axşamı çikirdərdiyim. İnsan əgər davamlı onu eləyirsə, istər insan onu eləməyəndə Nədir qarışlar? Bir sıxıntı takır və ya sünnət namazları İstər-istəməz insan onu tərk eləyəndə bir sıxıntı takır Amma insan onu yerini getirdikdən sonra rahatlaşır Həmçinin günahlar da belədir <coughs> <coughs> Əgər günahkar deyir, günahı tərk eləyərsə, ilk anlarda Yəni tezə-tezə tərk eləməyə qalxarsa və aqvalə ah, ala ta yani bu uzun müddətli günahkardan gedir. Yəni bir insan əgər günah edib sızır tərk edirsə, o mömməndən getmir. Yəni bir böyük məsəl ki, günahkardır, təcili-təcili namaza gəlir və aqvalə la taqə aləy Və həm o günahkar deyir gələndə o nələ bir kürəsi sıxır. O qırğızdır. Yazma ya. şeyə. Hə. <coughs> Demək, insan namaza gələndə nə olur? Ürək sıxılır. Hə? Hə, şey? Hə. İnsan namaza gələndə ürək sıxılır. Yəni ki, bu ilk mərhələdir. Aydın qardışlar. Yəni, şək yox ki, rahatlıqların yolu haradan gəlir keçir? Kətinliyərdən gəlir Və insanın elə bir ki, tezə başlayanda o günahkar ki, gəlir Allah-u səfələndə itaət eləməyə o itaətdə bir az elə insan ilə bir insan günahları tək elədiyi üçün insan özündə elə bir ki sıxıntı tapır. <gülüyor> Hətta innə kəsīran deyir ki, bir çox günahkarlar günahı deyir, ilk anda ləzzət almaq üçün eləməyinə baxmayaraq, ondan sonra deyir, onlar deyə günahı o sıxıntıdan qurtarmaq üçün eləyir. Ayındə Günahlar niyə görələnilir? Birinci anda, ilk anda insan günahı ləzzət üçün edir. Və yaxud narkotik olsun, və yaxud sigaret olsun, və yaxud kimsə ola bilsin, dadı xoşuna gəlir. Amma sonradan artıq insan dadı xoşuna gəlmək üçün çəkməyir. Artıq, yəni çəkməyəndə insanda sıxıntı əmrə gəlir. Məcbur gəyib çəkir. Aydın və ya narkotik olsun. İlk anda ola bilsin, insan o ləzzət üçün istifadə edir. Sonradan artıq dərman kimi istifadə edir istəyir zina olsun, istəyir olsun istəyir və başqa-başqa günahlar olsun istəyir qeybət olsun Allah bizim təsiz-təsiz qalxın açıcanda heç dəyənsən, yəni sən amma çox günahı batandan sonra öcək ağızı boş durmur nəsə danışmaq istəyirsən ay, kimlə danış axı, qırtlıysan ki, kimləsə nəyəsə danışarsan haydini yəni. qardaşlar və ona görə deyir ki İnsan elə ki, o günah gedir, eləməyəndə. Bir var, ləzzət alırsan, bir də var, eləmədiyi və görə qədər O, ağrı verir səni eləmədiyi və görə. İkinci mərhələ, artıq elə ki, o tıxıntını qaldırmaq üçün, necə ki, şair, ərəb cahil şair var. Deyir ki, birinci deyir, istəkanı deyir, içkidən gedir, söhbəl, ləzzət üçün işləm. Aynıdır, birinci istəkanı deyir, kəp üçün işləm. İkinci idi, və uxra tədəvi idi bir və ikincisin artıq elə bir ki, sıxıntını uzarlaşdırmaq üçün. İkincisin elə bir ki, boş deyəm, bilmirəm, onu çəkirəm. Yə. Ona görə insan, <coughs> büyük yatan qədər günahlardan uzaq olmalı çalışmalıdır. Allah subhanıqla bizi günahlardan uzaq edənlərdən eləsin və uzaq olanlardan eləsin və qalalım da qalsın inşallah gələn dərsimizə sallallahu əleyhi və səlləm əl-nəbi